În vierea lui Hristos, văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Isus, unuia celui fără de păcat. Cruci tale ne închinăm, Hristoase, și Sfântă în ta o lăudăm și o slăvim. Că tu ești Dumnezeul nostru, afară de tine. Pe altul nu știm, numele tău numim. Veniți, toți credincioșii, să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos. Că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm înviera Lui că răstignire răbdând pentru noi cu moartea pe moarte a stricat.